בעזרת השם ידבח, ספר אלים לתרופה המשך, מכתבי מוהרנת, מכתבים בשנת ה' hey, אלפים טקסאז. מכתב מוהרנת לרבנו מוהרן זכר צדיק וקדוש לברכה. א. בעזרת השם ידבח, יום הח' ניסן טקסאז. יישאו ערים שלום לאוצר בלום צדיק יסוד עולם. הלא הוא כבוד אדוננו מורנו ורבנו, גאון וזנו. עטרת את ראשנו ותפארתנו ותפארת כל ישראל. ראש גולת אריאל, הלא הוא הנשר הגדול בעל כנפיים. בצלו נכסה ונתלונן, יחיינו מיומיים. ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו. ויחי עוד לנצח עד בלתי שמיים. הגאון הגדול בוצינה קדישה, החסיד האמיתי. מתחסד עם כונו מחיי חיים. לא דומיית תהילה. כלום סיימתי לקולו שבחה. אילו כל הימים דיו וכו', שבחו אי אפשר לסיים. אשרנו אשרי חלקנו שנפלנו בחלקו וגואלו. חבלים נפלו לי בנעימים אף נחלת שפרה עלי. ומתוק כהור וטוב לעיניים אשרנו. אשרי עין ראתה כולל לאור שבעת הימים הגנוז והצפון. מאת השם הייתה זאת מן השמיים, כבוד קדושת שמו נורא ונשגב מאוד נעלה, מורנו ורבינו הרב רבי נחמן נרו יאיר, בצל ויחי עוד לנצח. אחת דרישת שלמה להווה ידוע לאדוננו מורנו ורבינו, שראיתי העתקה מכתיבת יד אדוננו מורנו ורבינו, ששלח לה שותפים נרם יאיר. כי כבוד רבי נפתלי נרוי העיר מפה שלח לי עתקה נא לקהילת קודש מליב. ועמדתי מרעיד נבהלתי מרעות. צירים אחזוני חבלי לידה הקיפוני. אהובנו אדוננו מורנו ורבנו ידיד העליון וידיד כל הנפשות בית ישראל וידיד נפשנו. מה נאמר ומה נדבר? אם אומר לנחם את אדוננו מורנו ורבינו ולדבר על לבבו הקדוש, מי ישנס מותניו ומי יאזור חלציו להכניס ראשו בזה? גובהי שמיים מה אפעל? דרכי ה' הנעלמים מעין כל חי וכו'? מי יוכל להעריך מילין בזה? אך אף על פי כן אמרתי ויהי מה ערוץ הדברי אלה לאדוננו מורנו ורבינו? ובגודל חסדו והנוותנותו האמת בטחתי לפתוח פה ולדבר לפניו את אשר ישים השם בפי. היות בוודאי לא נשכח מאדוני את העתים אשר עברו עליו מעודו עד היום הזה, עד כי עזרו השם שזכה לשבר ולחטט, להרוס מה שהרס ולסתור מה שסתר, ולבנות מה שבנה ולעלות אל מקום שעלה, אשר כל זה נעלם מעין כל חי עין לא ראתה. ובפרט מה שעבר על אדוננו מורנו ורבינו בקהילת קודש סטנבול. והשם עוזר לו תמיד, עד אשר זכה למה שזכה, ובפרט מה שזכה אז. כי מחמת צערו נדמה לו שעדיין לא עבר עליו עת כזה. כאשר שמעתי מפיו הקדוש שנדמה כן בעת הצער. ואף כי האם האמת כן שעדיין לא עבר עליו עת כזה, אדרבה. מזה נכון ליבנו בטוח בהשם, שנזכה לראות עוד בשמחתו בקרוב. כי יזכה למה שהוא מצפה לזכות לראות בטוב השם, בהראות לו נועם זיוו, ודי למבין. ועל זה נאמר, האני אשביר וכו', ואין להאריך בזה. גם בזה המעט יראתי מאוד לדבר לפניו. אך הנבטנותו תרבני לדבר לפניו את אשר בא תחת הקולמוס כעת. והנה אנו מקיימים דבריו הקדושים להתפלל בעדו. אך השם ידבח ירחם עלינו ועל כל במו בית ישראל שנזכה שתתעורר לבבינו, שנוכל להתפלל כראוי, <חש> להתפלל על עסק הזה. כי אם היינו מרגישים קצת, היה ראוי לנו לזרוק בשווקים וברחובות, לעורר רחמי עליון עליו ועלינו ועל כל בריאותיו. ועל כל הנפשות המונחים במקום שירדו, ומצפים ומחכים לחסות תחת כנפיו, אשר עדיין לא זכו להתלונן בצילו הקדוש, ומכל שכן גודל העחמנות שיש עלינו, כידוע לאדוננו מורנו ורבינו, ובפרט עלי, אשר מנמוך מאפר הקימני, ומהשפות דלותי הרימני, ובין נדיבי מושיבני, ועדיין אני ערום, בלי לבוש. ומי יודע אם כבר הגעתי אפילו לימי ניקה. ואין לנו לנוק ולשאוב שפע ולקבל חיות, כי אם על ידי אדוננו מורנו ורבנו, הוא חיינו ואורך ימינו. השם אלוקים, אתה ידעת אם היה מיום בריאת העולם רחמנות כזה, כמו שיש עכשיו עלינו. ועל כל אחד ואחד בייחוד, כפי אשר יודע כל אחד את נגעי לבבו. מכל שכן ההחמנות שיש על מי שלא ראה טוב מימיו כלל ודי למבין. על כן עלינו מוטל לשפוך שיח לפני השם, לשפוך לבבינו כמים לפני ה'. ובהשם בטחנו, כי לא נבוש לעולם, וכי מות עיניתנו ישמחנו להראות לנו נועם זיוו, ואנחנו נדשן נפשנו בצחצחות, בסוב הסמכות, כאשר נזכה לקבל פניו הקדושים. סבר אפ העתיק יומין, באו פני מלך חיים, לנו לכל ישראל. וזמן המנחה הגיע, ואקצר ואסיים. הלא כל דברי המצפה והמחכה להתאבק בעפר הגלב, ליהנות מזיו קודשו, הקטן נתן, בן אדוני האבי מורנו הרב, רבנפתלי אירץ נאור יאיר. מכתבים דשנת אי אלפים תקפ"ב ב. בעזרת השם יתבח יום ד, כ"ו ניסן שמיני ג' תקפ"ב עדס. לזוגתי הלוא היא הצנועה וכולי. דעו, כיום שחרתי ספינה ואם השם ביום שישי ערב שבת קודש סמוך, אעלה למזל טוב על הספינה לאיסטנבול, ושם אמשיך בנסיעתי בעזרת השם יתבח. עד שהשם יביאני לשלום לארץ ישראל. ובכן מבקש אני שתבקשו מהשם עבורי ותזכירו לכל אנשי שלומנו. ובפרט אלה שבאומן שהתפללו עבורי. יותר אין לי מה לכתוב רק חיים ושלום. אהובי בני שכנא, נורי העיר, תקבל לאיגרת המוכרח כאן. ותשלחהו תכף ומיד על ידי הדואר ראשון לקהילת קודש תשרין. ליד רבי בר אקפצ'יק, גם תכתוב גם כן בעצמך איזה איגרת ותוסיף לבקש אותם שיקיימו לשלוח מיד כאשר כתבתי להם. ותודיע להם גודל הדוחק שלכם שלא הנחתי לכם שום מעות כי אם זה שמגיע מהם. ובעזרת השם יטבח ודאי יקיימו דבריי כאשר הבטיחו לי. גם תדע שקיבלתי מכתבך בכל המועד פסח והיה לי לנחת גדול. גם נהניתי מלשונך מאוד, כי הייתי סבור שעדיין אין מילה בלשונו לכתוב בלשון לימודים, כי אם דבר קל. וכעת ראיתי שתודה לכלא, לשונך עולה יפה, ותראה להרגיל עצמך לכתוב לפעמים איגרת בעצמך, כדי שתהיה רגיל בלשון צח, כי הוא נצרך לך מאוד בכמה אופנים. ופירוש המעשה קיבלתי, והיה לי נחת גדול אשר נמצא איש כזה, אשר שם על ליבו לכתוב פירוש על המעשיות. וגם פירושו נאה ומתקבל קצת, וכמה דברים קרובים לאמת. אבל אף על פי כן עדיין פירושו רחוק הרבה אפילו מכפי מה שמתנוצץ בדעתי בעניין המעשה הזאת. מכל שכן וכל שכן אלפי אלפים קל וחומר כמה רחוקים הדברים מכוונות רבנו הקדוש והנורא זכר הצדיק וקדוש לברכה. בעיקר הדבר מה שאני מגמגם על פירושו, הוא שאנוכי הרואה שלפי דבריו מסתיים המעשה בעניין קבלת התורה שמרמז, שאז זכה משה רבנו עליו השלום למצוא את הבת מלכה. ולא כן אנוכי עמדי, כי לדעתי עדיין לא נסתיים המעשה. בעיקר סיום המעשה, דהיינו, למצוא את הבת מלכה, יהיה רק לעתיד כשיבוא משיח צדקנו שהוא משה רבנו בעצמו, שהוא מתגלגל בכל דור ודור כמו שמובא בתיקונים, והכל בשביל לבקש את הבת מלך. עד שיזכה למצוא אותה בימי משיח צדקנו, שיבוא במהרה בימינו. והבת מלך היא בחינת האמונה הקדושה להאמין בהשם יתבאך ובצדיקים אמיתיים, בכלליות התורה וכו'. זאת האמונה הקדושה היא בגלות בכל דור ודור. ועיקר הגאולה תלוי בזה כפי מה שזוכין ישראל בכל דור ודור, להעלות האמונה הנפולה ולהתחזק באמונה שלמה באמת, שעל ידי זה יבוא משיח. כמו שכתוב, תבואי תשוי מראש המנה. ואז תתגלה אמונה בשלמות, וידע כל פעול כי אתה פעלתו וכו'. ואז די כתשובה בת מלך שיהיה אמונה על מכונה ומלכותה. ואף על פי שרבינו זיכרונו לברכה, סיפר המעשה שהיה וסיים ולבסוף מצאה, אף על פי כן מרמז על העתיד. כי אפילו כשנזכה לכוון באמת רמזה המעשה, אבל אף על פי כן עצם המעשה אי אפשר להבין, דהיינו מי ומה ומתי, כי כל המעשיות היה במקום שהיה, ואין להעריך יותר בכתב בדברים שכיסה אותם עתיק יומין, ובפרט על פני השדה. השם ידבח יפקח עינינו שנזכה להבין איזה רמזים במעשיות שסיפר, ואף על פי כן יש לי נחת גדול מהפירוש השלכו, כי גם זה אמת. כי דברי אבנו זיכרונו לברכה כפטיש יפוצה צלע וכל דבריו מתחלקים לכמה טעמים בלי שיעור. השם ידבר לזקנו שנזכה לבלות ימינו לחשוב תמיד תורתו ושיחותיו ומעשיות שסיפר, אז שנזכה למצוא בהם איזה פירוש והשגה המביאה לידי מעשה. אשרינו שזכינו לשמוע דברים כאלה, אשריכם שזכיתם להיות חלקכם עמנו. חזקו ואמצו. והעיקר להיות בשמחה תמיד ולהרבות בהתבודדות, ואל תעצבו ככדבת השם עם ארוזכם. והיה זה שלום וששון ושמחה כנפשכם ונפש אביכם, הדורש שלומכם תמיד באהבה עזה ומצפה לראותכם בחיים ושלום. הקטן נתן בן הרב נפתלי עיר, צנרו יאיר. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה באמת. אהוביי, אחיי ורעיי, רבותיי, תלמידיי וחבריי, מאוד ביקשתי להתפלל בעדי תמיד. באשר ביקש רבי יצחק איזיק יוסף, נורו יאיר, לשלוח להם תפילה להתפלל על עוברי ימים, באמת אין דעתי צלולה עכשיו כלל לשדו התפילה. וגם כבר נמצא בספר שערי ציון, תפילת הרמב"ן, זיכרונו לברכה, תפילה על הים. רק שצריכים לשנות את הלשון קצת כשמתפללים על אחרים, כאשר תבינו שם בעצמכם. ומה שירצה כל אחד להוסיף מליבו, יוסיף כרצונו בלשון לעז. ויתר מזה אי אפשר להעריך עתה. בשלום וחיים וכל טוב חזקו ויאמץ לברכם כל המיוחדים להשם, נתן הנ"ל. אהובי בני המופלג רבי יצחק שיחיה. מהדרישת שלום שלך היה לנחת גדול. מי ייתן והיה לבבך זה באמת כל הימים למען השם, למען השם שתתמיד בלימודך כי הוא חייך וכו'. גם תכתוב בכל יום, כי עדיין אינך יכול לאמן ידך בכתיבה נאה כלל, וכתבך דומה לכתב של תינוק קטן. על כן תשתדל להרגיל עצמך בכתב נאה ולשון צח. כי הכתב והמכתב הוא יסוד גדול לתורה ועבודה ודרך ארץ. ובפרט אתם וכל אנשי שלומנו צריכים להשתמש הרבה בכתיבה, לזכות את הרבים בכמה עניינים כידוע לכם. ויתר מזה, אין הפני מסכים עתה להעריך. דברי אביך, החפץ בטובתך והצלחתך האמיתית והנצחית, נתן הנ"ל. ג. בעזרת השם נדבך. אמר המעתיק, הפרט והיום היה חסר, ומה שמצאתי העתקתי. לכבוד ידידי הוותיק וכולי רב נפתלי נירו יאיר. הודיע לי חדשות שהוא חושש בעיניו, והראה להתפלל עליו. ומזה תראו ותבינו כמה צריכים להתרחק מדוקטורים. וכבר הכנתי רצפט, מרשם, לשלוח לו, וכלל הרצפט הוא א', שלא אקח שום רפואה, ב', שלא אקח שום רפואה, ג', שלא אקח שום רפואה. גם, שילך דווקא למקווה וכו'. שם ידבח, ירחם עליו, וישלח לו רפואה שלמה במהרה מן השמיים. מבני יצחק שיחיה עדיין לא היה לי שום איגרת, ואני מצפה לשמוע טוב מאיתו. זולת זה אין לחדש, נתן הנ"ל. גם אודיע לכם חדשות מעתה. דעו, כי יש אלוקים שליט בארץ, בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. חי לעד וקיים לנצח, השתבח שמו לעד. והכסף והזהב, הכל עבל. ואף על פי העולם, הם מבני המדינה של השירות, שמתלוצצים משיחות כאלה. הבחירה היא בידם להטות שכמם, לאהול הגיהינם בזה העולם, כאשר בחרו להם, מלבד מה שיהיה ליום הדין. וסוף ישובו המה אלינו, ואנחנו לא נשוב אליהם. וכבר אמר דוד המלך עליו השלום, אל תירא כי עשיר איש וכו'. ואם יתלוצצו גם מזה, עם מלא פיהם חצץ. בוטח בראשו ומשענת קנה רצוץ, אלה ברכב ואלה בסוסים. ואנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר. כי אין מנוס מפגעי העולם המלאים בכל בית, כי אם אל השם יתברך והתורה לבד. כאשר כבר ארחנו שיחתנו מזה הרבה. ועדיין צריכים לחזור ולדבר זאת בכל יום. והכלל, כי לעמל יולד, אשרי מי שעמלו בתורה. ומה שכתבת רק שמחה אמת וצדק ויציב ונכון וקיים, אשרי החיים תחזיק בזה. מכתבים דשנת אלפים תקפ"ג ד. ברוך השם, יום גימל וישב, תקפ"ג לפרט קטן, ברסלב. שלום לכבוד אהובי, ידיד נפשי ולבבי. הלא הוא הרבני הוותיק המופלא, מורנו הרב נפתלי נרו יאיר, ולכל אנשי שלומנו שלום ויש הרב. דעו ידידי כי תודה לקהל באתי בשלום לביתי ביום ה' וישלח אהבר. עד הנה עזרונו החמה ועצומים, ואת כל אשר עבר עלינו אין הזמן מסכים לבאר עתה. בעוד חזון למועד אם ירצה השם, אך מאוד גדל צערי מכאב העיניים שלו. וביותר נפלאתי עליו אף לבפלא על אשר הועיל הלך אחר רופאי אליל ולעסוק ברפואות בהייסין לכאב העיניים. אשר המה היו בעוכריו וקלקלו לעיניו על ידי רפואתם ביותר. ולא זכר את כל הדברים הקדושים שיצאו מפי רבינו הקדוש זכר צדיק לברכה להתרחק מרפואות בכל מיני הרחקות עד קצה האחרון. דעתי כי בליבו בלבו שאין הדברים אמורים לכאב עיניים. אבל באמת, אהובי אחי, טעית. חסר. נראה שהיה כאן עוד דברים באריכות, אבל לא מצאתי יותר. חבל על דאבדין. גם נראה בעליל שזאת היה המכתב שהודיע שבא מארץ ישראל. הודעתי זאת למען יהיה לזיכרון בבירור שנת נשיאתו בו. ויהיה בעזרת השם יתברך נצלח לכמה עניינים. מכתבים זה שנת אלפים תקפ"ד. ברוך השם, יום ו' תשרה תקפ"ד מברסלב לצ'רקס. רב שלום לכבוד אהובי בני ידיד נפשי, נצמד בקירות לבבי, הלאור הוותיק המופלג הנחמד מורנו הרב יצחק שיחיה. תודה לקהל באתי לשלום לביתי ביום שלישי לעת ערב. וברוך השם, הכל על נכון מים השם. ונא, בני, מחמד עיני, הסתכל היטב על תכליתך, ואחזק בתורת השם, ותתמיד בלימודך. ותקבע שיעור להתבודדות בכל יום ויום לפרש שיחתך לפני השם יתברך, ולהתחנן מלפניו ברחמים ותחנונים הרבה, שיקרב אותך לעבודתו באמת. ותלמד ותעיין היטב בספרי רבנו זיכרונו לברכה, עד שתהיה בקיא בהם בעל פה, ותזכור היטב את כל הדברים ששמעת ממני בביתי. והיה אם שמוע בישן תשמע בחדש, שתזכה לשמוע ממני עוד דברים רבים כאלה וכאלה, המחאים נפשות רבות. ואז טוב לך בעולם הזה ובעולם הבא, כי אין לך מאוחר לעסוק בתורה ותפילה כמו אתה. כי ינקותא כלילא דה ורדה, ואם לא עכשיו, ומתי? כי ימינו כצל עובר, והזמן הולך והומה. ולא יישאר לך כי אימא שתחטוף עתה בכל יום תורה ותפילה ומעשים טובים. וחוץ מזה הכל הבל, ויתר מזה אין להעריך. ויותר ממה שכתוב כאן, שמעת ממני כבר. וגם כי כבר מבואר הכל בספרי הבן זיכרונו לברכה. הפוך בהם והפוך בהם, ומהם לא תזוה. והעיקר, שיהיו הדברים בעיניך בכל יום ויום כחדשים. ותתחיל בכל פעם מחדש, ועל טיפול בדעתך חס ושלום משום דבר שבעולם. רק בכל שעה ושעה תהיה בעיניך כבריאה חדשה ממש, אז תצליח את דרכיך ואז תשכיל. דברי אביך, המזהירך לטורתך הנצחית ומצפה לתשובתך. והשם ידבח יגמור החתימה לחיים טובים ארוכים ולשלום. נתן בן מורנו הרב נפתלי אירץ נורייאיר מברסלב. ו. בעזרת השם ידבח יום ב חיי שרה תקפ"ד ברסלב. שלום וברכה וחיים וכל טוב לכבוד בני מורנו הרב יצחק שיחיה. אמרותיך הנעימים הגיעו אליי פעמיים. א' ביום שמחת תורה, בעת שהיינו שמחים בשמחה שאין לה קץ, שמחת ישראל, אשר זכינו להיות עם סגולתו, ונתן לנו כלי חמדתו, וקרבנו לעבודתו. אז בתוך שמחתנו הגיעני מכתבך, ראיתי ואשמח. שש אנוכי על אמרותיך, ובפרט באיגרת השני, אשר בשבוע עבר, אשר הודיעני את אשר קיוותה נפשי. אשר תודה לכל תורת השם תמימה בידיך. נא, בני חביבי כנפשי, חזק ואמץ בכל כוחותיך להתמיד בלימודך היטב, כי הוא חלקך בחיים. טוב לגבר כי ישא עול בנעוריו, וגם תתאמץ ביותר להתפלל בכוונה גדולה, שתכניס כל מחשבותיך לתוך כל דיבור ודיבור של התפילה, שתכוון פירוש המילות בכל התפילה. ותאחז מחשבתך תמיד לבל תשוטט מחשבתך אנה ואנה כדרכך מכבר. עתה בני, קלח מדרך זה. היזהר והיזהר ותתגבר ותתחזק בכל מיני כוחות ועצות לסור מדרך זה. רק תאחז מחשבותיך בידך לבלי לחשוב שום דבר חוץ. כי המחשבה ביד האדם לעטותה כרצונו. ואי אפשר שיהיו שני מחשבות ביחד בשום אופן. כמבואר כל זה היטב בספרי הבנו זיכרונו לברכה כי בעל המחשבה הוא אחד הדברים המעכבים את התשובה רמב״ם הלכות תשובה פרק ד' הלכה ה' ויתר ממה שכתוב כאן בני היזהר ויזהר מאוד מאוד ותעיין היטב בספרי הבנו זיכרונו לברכה ותמצא עצות ותחבולות להינצל מזה והעיקר הוא מה שכתבתי למעלה שתדע ותאמין במה שאמר רבנו זכרונו לברכה, שהמחשבה ביד האדם לעטותה כרצונו למקום שהוא רוצה. ואמר שאפילו אם המחשבה נוטה, חס וחלילה, לפעמים מן הצד, יש ביד האדם לתופסה ולהשיבה למקומה הראוי. כמו סוס, הנוטה מן הדרך שיכולים לתופסו באבשר, להשיבו אל הדרך הישר. כמו כן הוא המחשבה ממש, כמובן בספריו הקדושים. ובפרט בשעת התפילה, שאז מתגברים מאוד בלבולי מחשבות. כי כל הבלבולים שיש לאדם לפעמים במחשבתו, כולם באים אל האדם בשעת התפילה דייקה, כמבואר, אין שם. על כן בשעת התפילה צריכים להתגבר יותר ויותר כנגד המחשבות זרות. והעיקר התגברות הוא בשב ואל תעשה, שלא תשגיח ולא תסתכל עליהם כלל. רק תחשוב דיבורי התפילה יוצאים מפיך ואז ממילא יסתלקו. גם תזרד עצמך מאוד לבחור לך שעה בכל יום, לפרש שיחתך לפני קונך, כאשר ידעת כמה וכמה הרבנו לדבר מזה בשם רבנו זכרונו לברכה, ושהוא העצה כללית לכל אחד ואחד לזכות לקדושת ישראל. ויתר מזה אי אפשר להאריך בכתב כי קצרו המון יריות. רק תשים עינך וליבך בספרי הבן זכרונו לברכה, ותמצא מר גורע לנפשך אשר ייטב לך לעד ולנצח. גם אהובי בני, לא טוב בעיני שכתבת לי, שקבעת לך שני שיעורים בלימוד פוסקים, באורח חיים, שבת וביאורי דעה הלכות מליחה. הלא היה לך להבין כי לא חפצתי בדרך כזה לפזר דעתו בעניינים מרחוקים כאלה. וכי מה עניין מליכה להלכות שבת? הלא ידעת כי בסדר הלימוד הוא ללמוד כסדר דייקה. דהיינו שתגמור האורחיים עד סופו, ואחר כך תתחיל בעזרת השם יתברך ללמוד היורה דעה מהלכות שחיטה מראשו לסופו כסדר דייקה. וכן החושן נשפט ואבן העזר. לא כמו שנוהגים בני הנעורים לחטוף בכל זמן הלכת המיוחדת. לפעמים הלכות בשר וחלב, ולפעמים הלכות טוען ונטען, ופתאום מדלגין ללכות נידה וכיוצא בזה, ונשארים קרח מכאן ומכאן, וזה וזה לא עלתה בידם. ומאומה לא יישאו בעמלם, כי כאשר יגדלו, אין הם יודעים שום דין והלכה אפילו במקום אחד. על כן רצוני שתלמד רק הלכות שבת, וגם מסכת שבת כאשר כתבת, ותשים עיניך ולבך להבין הדברים היטב. ולא תונה את עצמך, וגם לא תדקדק יותר מדי בחינם, כאשר כבר דיברנו בזה. אך אם אי אפשר לשנות דעת חברך, אל תפרוש ממנו בשביל זה, ותמלא רצונו ללמוד גם הלכות מליחה. אבל אם אפשר לך לדבר על ליבו, שילמד כסדר כנ"ל מה טוב. הוא יחזיק טובה לי, בעזרת השם יתברך, אם יקיים דברי כאשר הוראתיך כנ"ל. גם תתאמץ מאוד להיות בשמחה תמיד. ומה מאוד נהניתי מאשר כתבת לי אשר אתה בשמחה תודה לכל. מי ייתן שיהיה באמת תמיד, שיהיה אך שמח תמיד. ותעיין בתחילת נכתבי זה אשר העדותיך על עניין שמחת תורה. ובכוונה הרביתי דבריי שם כדי לזכור תמיד שמחת ישראל. כי יש לנו לשמוח בשמחה הזאת תמיד, בשמחה שאין לה קץ. אשר זכינו להיות מזרע ישראל ולקבל תורתו ומצוותיו הקדושים, אשרנו מה טוב חלקנו וכו'. דברי אביך המצפה ומחכה ומייחל לראות בטובתך והצלחתך האמיתית והנצחית, שיקוים בנו חכם בני ושמח ליבי וכו'. הקטן נתן בן מורנו הרב רב נפתלי אירץ נורוי יאיר מברסלב. ז. בעזרת השם יתברך יום ב' וישלח תקפ"ד ברסלב רב שלום לבני מורנו הרב יצחק נאו יאיר מכתבך קיבלתי ביום אתמול דיה לי לנחת גדול אך היטב חרא לי עליך בני ידידי על אשר אתה מרעיש כל כך על אשר איני רגיל לכתוב לך בכל פעם כי הלא ידעת שאיני איש פנוי וטרדותי רבים מכמה צדדים ובפרט כעת אשר תודה לכל התחלנו לעסוק באדפוס ולגמוע תפילות. בעזרת השם נדבך, וכמדומה לי שכבר הודעתיך מזה, שכבר שלחתי את רבי מנדל לקהילת מינקוויץ. תודה לכל. בשבוע העבר כבר בא בשלום והביא האותיות שהיו חסרות. ובין היום ובין למחר נתחיל בשלום בעזרת השם להדפיסם. ואתה תוכל להבין מרחוק טרדת דעתי בזה בכמה אופנים, ובפרט מחמת חסרון כיס ולשם הישועה. אין על כל אלה תדע שאין בדעתי לשלוח לך איגרת בכל שתי שבועות כאשר כתבת, רק בכל חודש בחודש אראה בעזרת השם מטבח לכתוב לך איגרת. ואני מזהיר אותך מאוד שמעתה תשוב מדרך הזה לצפות בכל יום לקבל איגרת ממני, לכלות עיניים בחינם חס ושלום. כי גם זה מעשה הבעל דבר לבלבל דעתך מתפילתך ומלימודך. וכך דרכי בני הנעורים שביטולם ממעט עבודתם, על ידי בלבולים וכליון עיניים של עסקי חינם כאלה. ומה שכתבת, שאין לך במה להחיות, כי אם במכתביי האמת שדבריי ראויים שיהיו חביבים בעיניך ולהחיות נפשך. אבל בכל איגרת ואיגרת תוכל להחיות עצמך זמן רב בעזרת השם נדבך. ובפרט הלא כל ספרי רבם זכרונו לברכה בידך. המלאים אוצרות גדולות, אוצרות אוצרות של יראת שמיים והתגלות אלוקות בדרכים נפלאים, השווים לכל נפש, גדול וקטן, נער וזקן. הפוך בהם והפוך בהם וסיב ובלה בהם שאין לך מידה טובה מהם. וגם יש בידך מחידושי תודה לכל. וגם תודה לכל כבר ידעת ושמעת כמה שיחות יקרות מפז מפי אנשי שלומנו. על כן חזק ואמץ בשמחה תמיד אחזק במוסר אל טרף ותתמיד בלימודך היטב ותתפלל בכוונה ותרגיל עצמך בהתבודדות בכל יום כאשר ראיתך. ויתר מזה אי אפשר להעריך עתה. כי תריד נטובה, והיה זה שלום, דברי אביך דורש שלומך באהבה. הקטן נתן בן אבי נפתלי אירץ נורי יאיר. ח. ברוך השם, יום שלישי ויגש תקפ"ד ברסלב. יישאו הרים שלום לכבוד אהובי, בני, ידיד נפשי, מורנו הרב יצחק נאור יאיר. מכתבך כי באתי זה פעמיים, ושש אנוכי על אמרתך כמוצאי שלל רב. תעלוז נא בדבר שפתיך משרים. החייתני בדבריך, במה שכתבת, שאתה עוסק בתורה ותפילה, ובספרי הבנו, זיכרונו לברכה. ואשר אתה בשמחה. כי לזה קלטה נפשי. ומי ייתן והיה לברכה זה ליראה את השם כל ימי חייך ולהוסיף בכל יום ובכל עת קדושה וטהרה והתחזקות בעבודת השם בכל פעם יותר ויותר. כי חוץ מזה הכל הבל. כי כצל ימינו על הארץ והיום קצר והמלאכה מרובה. ואם לא עכשיו ומתי. חזק בני ואמץ בכל כוחך ללך בדרך הישר והאמת אשר הורינו רבנו הגדול והקדוש זכר צדיק וקדוש לברכה. כי הוא חייך באורך ימיך אל עולמי עד ולנצח נצחים. ויתר מזה אי אפשר להאריך בכתב. פוק עיין ותשכח בספרי רבנו זכרונו לברכה כל אשר תשאל לך נפשך עצות והנהגות ודרכים בעבודת השם. הפוך בהם והפוך בהם ומהם לא תזוה שאין לך מידה טובה מהם. ודע בני חביבי, שכבר נגמרו תודה לכל חמישה פורים מהתפילות, ועתה אנו עוסקים בפורים שישי, השם יגמור בעדנו. וכולם טרודים מאוד בהדפסה, כי ידוע שאנו עוסקים בהדפוס בלי פועלים. רק רבי מנדיל ורבי חיים נחום, והנער יצחק יהושע, וגם בני הוותיק מורנו הרב שכנא נרם יאיר. מסייע הרבה בכל פעם, אבל לא בקביעות. על כן המלאכה נעשית לאט-לאט, השם יתברך יהיה בעזרנו לגומרם בשלמות מהרה. גם יש מניעות הרבה מחמת חסרון כיס כידוע לך מזה. על כן תראה לזרז מאוד את אנשי שלומנו שבקהילתכם, שיראו לשלוח לי בזריזות תכף מתנת ידם הטובה, ואל יעקבו כלל. כי אי אפשר לעכב הדפוס חס ושלום אפילו יום אחד כידוע לך. ותקבלו באהבה עלה אחד לדוגמה מהתפילות, הראו עיניך וישמח לבך. ביתר מזה אין פנאי להעריך. דברי אביך המצפה לשמוע הטוב ממך תמיד, והעיקר הוא הטוב האמיתי והנצחי. הקטן נתן במורנו הרב רב נפתלי ירץ יאיר